Israel Iisraeli minutid Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja eetris on Iisraeli minutid. Iisrael võtis möödunud nädalal vastu riigi eelarve aastateks 2023 ja 2024. Tähtaeg selleks oli 29. mai. See uudis ei puuduta ainult riigi rahandust või majandust, vaid on palju ulatuslikuma mõjuga. Kui koalitsioon ei oleks jõudnud eelarve osas kokkuleppele või oleks hääletamise protseduur Knessetis antud aja ületanud, siis oleks parlament sellega automaatselt laiali läinud ja kutsutud esile uued valimised. Möödunud nädala alguses ei olnud veel selge, kas kokkuleppe saavutatakse. Põhjuseks on see, et koalitsioon koosneb kuuest erakonnast, kellest igaühel on antud oma valimislubadused, mis tõttu on valitsuses olevatel erakondadel erinevad prioriteedid. Möödunud teisipäeval läks parandatud ja täiendatud eelarve Knessetisse teisele ja kolmandale lugemisele. Knesset istus koos öö läbi. Viimased parandused ja täiendused viidi sisse vastu hommikut ja seadus võeti häältega 64.55 vastu hommikul kella kuueks vastu. Iisraeli riigi kinnitada eelarve tänavuseks aastaks on 132 miljardit dollarit ja tulevaks aastaks 140 miljardit. Rahendusminister Pesaleels Mootritz ütles, et tulemuseks sai väga hea eelarve, mis teenib kogu Iisraeli rahvast järgmised aastat. Oppositsioonijuht Jair Lapid ütles, et see on kogu Iisraeli ajaloo kõige hävitavam eelarve. Loomulikult on valitsuse ja oppositsiooni perspektiiv erinev, kuna ametis on ajaloo kõige konservatiivsem valitsus ja suurim oppositsiooni erakond on selgelt vasaksentriistlik. Peaministri erakondlik kuud pidi tegema mitmeid järelandmisi nii ultraortodoksidele kui ka rahvusreligioosetele erakondadele, et saavutada kõiki rahuldavad kompromissi. Esialgu kavandatud eelarvel lisati märkimisväärne osa vaimulikes õppasutustes õppivate tudengite stipendiumiteks. Samuti lisati regionaalseteks arenguteks lisa rahastust. Kõige rohkem sai lisa turvalisuse valdkond, seda nii palkade tõusudeks kui ka personali lisamiseks vajalikeks kulutusteks. Peaminister Benjamin Netanjahu ütles, et vastuvetud eelarve on heaks eelduseks selle valitsuse kestma jäämiseks kogu valimiste vaheliseks perioodiks, mis on neli aastat. Kindlasti oli Netanjahul ülioluline roll läbirääkimistel viie erakonnaga ja õige aegsel kompromissile jõudmisel. Iisraeli kõige kogenen oma on näitas ta selles kõrget aset. Pärast eelarve vastuvõtmist lubas peaminister otsekohe edasi minna justiistreformi teemaga, mis oli seoses möödunud pühade perioodi ja sellele järgneva eelarve arutamisele ootele pandud. Iisraeli valitsus võttis vastu otsuse kiita heaks 400 uue elamuüksuse ehitamise juudi peredele Araabia alade vahel asuvas enklaavis Abu Diss alasub ida Jeruusalemmas, mis tõttu on see juba saanud hukkamõistu osaliseks kogu maailma vasakpoolsetelt poliitikutelt, kes ikka veel usuvad Palestiina riigi loomise võimalikust, keseti Iisraeli ja Jeruusalema jagamist. Tänane Iisrael valitsus on samuti otsustanud arendada Jeruusalema raablaste alasid. Selleks otsustati parendada nende linnaosade teedevõrku, ühistransporti, vee- ja trasse, elektrifõrku ning kehitada neile kaasaegseid tervise, kultuuri, spordi ja haridusrajatisi. Viie aasta eelarve nendeks ettevõtmisteks on kaks miljardit seeklit, mis on ligi pool miljardit eurot. Suur osa nendes kulutustest läheb ka haridussüsteemi korrastamisele. Osa araablaste koole õpetavad siiani oma lapsi Palestiina autonoomia õpikute järgi, kus on palju juudi rahva ja Iisraeli riigi vastast sees. Möödunud aastal kasvas Iisrali õppeprogrammide osakaal Araabia Araabialaste õpetamisel 51%, veel aasta varem oli see vaid 34%. Kasvava paremaks integreerimiseks Iisrali ühiskonda suurendatakse ka heebriakeele õpet ja osakaalu kogu õppeprogrammis märgatavalt. Need kulutused muudavad loodetavasti ka rahvaste vahelisi suhted Jerusalemmas. Iisraeli valitsuse otsused Jerusalema ühtsuses saavutamiseks võeti vastu kabineti erakordsel koosolekul, mis toimus Jerusalema läänemüüri tunnelites. See paik valiti koosolekuks Jerusalema taasühendamise 56. aastapäeva tõttu. Deklaratiivselt on Jerusalema kutsutud ühtseks ja agamatuks linnaks juba alates 1980. aastast, kui Knessetis võeti vastu selle kohane seadus. Reaalses elus ei ole asjad veel sinna nii jõudnud. Araablaste linnaosad ei erine juudi omadest mitte sisu sisupoolest, vaid näevad ka väliselt täiesti erinevad välja. Iga turistki märkab erinevust otse kohe, kui on sattunud Araabia linnaossa. Olles sarnaste integratsiooniprobleemidega silmitsi ka Eestis, oskame nendele teemadele kindlasti kaasa tunda ja mõtelda. Oodame kogu südamest, et Iisolist plaanitud Jerusalemma ühendamine tuleb edukas ja vähendab tuntavalt rahvaste vahelisi pingeid. Kuna mitmete poolt oodatud, loodetud või ka kardetud Jeruusalema jagamist kindlasti ei tule, on ainsaks heaks alternatiiviks sõbralik või vähemalt üksest salliv kooseksisteerimine. Valitsusel on selles muudatuste protsessis otsustavalt suur kohustus ja vastutus. Targa tegutsemise korral ja jumala abiga võib oodatud muudatus ka tulla. Möödunud nädalavahetusel tähistas kogu kristlik maailm neli püha. Täpsemalt oli neli püha päevaks pühapäev. Neli püha peetakse suure osa kristlaskonna poolt jõulude ja kannatusnädala järel kolmandaks kõige olulisemaks pühaks, seda see tõttu, et tegemist on koguduse sünnipäevaga. Piibel kirjeldab. Neli pühapäeva sündmus ja postete tegude raamatu teises peatükkis järgmiselt. Kui neli pühapäev kätte jõudis, olid kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin, otsegi tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsegi kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Ilma tausta teadmata võib tõstatuda küsimus, kuidas nad kogunesid neli päeval, kui see sündmus alles algatas pühada traditsiooni. Tegelikult oli tegemist judaismi jaoks üli tähtsa pühaga savuotiga, See on tõlkes nädalate püha. Savuot tähises päeva, mil jumalandis andis Iisraeli rahvale Siinaimäel käsulauad kümne käsuga. Kogu piibel kaas arvatud vana testament on mitte ainult juutidele, vaid ka kristlaste jaoks oluline, kuna see on Jumala sõna. Kümme käsku on ususuhtes sama olulised nagu konstitutsioon kogu muu seadusandluse jaoks. See tõttu võib väita, et ka nädalate püha, mil Jumala endis need käsud on, tähtpäev, mida iga kristlane võiks oluliseks pidada. Jeesusi üngridiga täst tegid seda, mis tõttu nad ka sel päeval kogunesid. Kuna Savoti puhul oli tegemist ühega kolmest suurimast usupühast, mille Ruusalema kogunesid suured hulgad usklike juute, oli Peetrusel võimalus pidada kõned massidele, kellest sta postit regude raamatu järgi pöördus 3000 usku Jeesusesse. Kui varasemalt oli Jeesus järglaste hulk väike ja heitlik, siis nelipüha päeval kasvas see plahvatuslikult ja sellele järgnes pidev kasvutrend. Jumal valis vaimu erilise ja ülivõimse tulekupäevaks tuleku päevaks kogudusse just sama päeva, mil ta oli ligi poolteist tuhat aastat varem annud oma valitud rahvale käsud. Tundub, et Jumal saatis selle kaudu sõnumi, et ta on sama Jumal, kes andis käsud. Tema korraldused ja vägi kuuluvad ühte. Tänavu tulid pühapäeval Jerusalemas kokku sajad kristlased, et templime lõunapoolsetel treppidel Kristuse surma mälestada. Nende jaoks kujunes eriliseks märgiks taevast äkki sadama hakkanud vihm. Iisraelis on suvi alati kuiv. Maikuus on vihm väga haruldane. Viimased kevad vihmad tulevad tavalelt märtsi lõpus või aprilli alguses. Piiblis on mitmeid viiteid selle kohta, et Jumal annab vihma, kui rahvas tema poole palvetab. Seda vihma võetigi palve vastusena Jumalalt. Mitte ainult vastusena füüsilise vihma eest, vaid ka Üldisemalt märgina, et ta on oma rahva palvid kuulnud ja vastanud. Israeli minutid. Need olid selle hooaja viimased Israeli minutid. Kohtume taas sügisel. <Sess> mercy and your grace. Come and fill us. Holy Spirit, come. But Kot Israel Israeli minutid